פרק כ"ג משה צור, הלילו אוניות תרשיש כי שודד מבית מפה, מארץ כיתים נגללם, דומו יושבי אי, סוחר צידון עובר ים מלאך, ובמים רבים זרע שחור, כציר יעור תבואתה, ותהי שכר גויים. בושי צידון, כי אמר ים, מעוז הים למור, לא חלתי ולא ילדתי ולא גידלתי בחורים רוממתי ותולות. כאשר שמע למצרים יכילו כשמע צור עברו תרשישה הלילו יושבי אי הזאת לכם עליזה על ממקדם קדמתה יובילוה רגליה מרחוק לגור. מי יעט זאת על צור המעטירה אשר סוחריה שרים, כנעניה נכבד דארץ. אדוני צבאות יעצה, לחלל גאון כל צבי, להקל כל נכבדי ארץ. עברי ארצך כיאות בת תרשיש, אין מזח עוד. ידו נטע על הים, הרגיז ממלכות. אדוני ציבה אל כנען, להשמיד מאוזניה. ויאמר, לא תוסיפי עוד לעלוז המעושקה בתולת בת צידון, כי תמכו מעבורי, גם שם לא ינוח לה. הן ארץ כשדים זה העם לא היה, אשור יסדה לציים הקימו וחונב, עוררו ארמנותיה, צמא למפלה. הלילו אוניות תרשיש, כי שודד מעוז והיה ביום ההוא ונשכח הצור שבעים שנה, כי ממלך אחד מקץ שבעים שנה יהיה לצור כשירת הזונה, כי חינור סוב בעיר זונה נשכחה. היטיב ינגן הרבי שיר למען תזכרי, והיה מקץ שבעים שנה יפקוד אדוני את צור ושבה לאתננה, וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה. והיה סחרא ואתננה קודש לה' לא יעצר ולא יחסן כי לי יושבים לפני ה' יהיה סחרא לאכול לשבעה ולמכסה עתיק